Pentru rugăciunile preacurate, stăpânii noastre de Dumnezeu născătoare și pururea vecioarei Maria, ale Sfinților Arhanghelu e ale tuturor Sfinților Îngeri, cu ale Sfinților Slăviților Apostoli și cu ale tuturor Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre Slavăție, Dumnezeul nostru, slavăție! cere cerești, mângâietorule, Duhul Adevărului, care le pretutindene e și toate le împlinești, vistierul bunătăților și datătorule de viață, vinoște să lășluiește într noi și ne curățește pre noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte păr de moarte, miluiește-ne pre noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte păr de moarte, miluiește-ne pre noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care lești le din ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pre pământ. Pâinea noastră ce spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi în greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi nispița cine ne izbăvește de cel rău. Amin. Veniți, binecinstitorilor creștini, să aducem cu vioase laude și cântare duhovnicească drept din josul lui voievot Constantin, căci pentru împărăția cerurilor și pentru neamul acesta moarte mucericească a primit, din preună cu fiii săi Constantin Ștefan Radu Matei Și Sfertnicul de Pentru aceasta, din adâncul inimilor, Cu veselitoare glasuri să le strigăm, Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine voit, ați bucurați-vă mult te dință vine vase voi întregind ranțul de aur al lui martirii cu neasemănare mai curat decât cel de ofir în cetatea lui Constantin cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu l-ați mărturisit și lăpădările pentru bunătățile vremelnice ale acestui veac trufar și nestatornic. le-ați strobit, drept aceea minunându-ne de mărimea voastră de suflet, vă aducem cu milință graiuri ca acesta. Bucurați-vă că avuția ce-a strică de ați defăimat, Bucurați-vă că bogăția ce-a gândit ați aflat, Bucurați-vă că de frumusețea nici nu v-ați biruit, Bucurați-vă că pentru dragostea lui Hristos toată gunoaie le-ați Bucurați-vă, prea Voi partea cea bună ați ales. Bucurați-vă, că rog de cestii, Cu bucurie ați cules. Bucurați-vă, că vitejească răbdare, Împreună până în sfârșit ați arătat. Bucurați-vă că biruință de plină asupra lumii, a trupului și a diavolului ați câștigat. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v nevoit. Bucurați-vă! Sfântul Iisus Ați fi dintr-un ălțime, ați primit apă și a murit pentru ziditorul tuturor. Ca de el să fiți și proslăviți, iar mai dorinte decât toată lumea văzută, a văzut fost cu una mucenegească, pentru care ați mers la jertva, având pe buze cântar angerască. Aleluia! Ah, ne a Nerealii Din frage prunci a înțeles, voi voturile constant. Că frica Domnului este începutul înțelepciunii și te-ai adăpat din izvorul cel nesecat al dumnezeieștilor scripturi. Apoi, la vremea cuvincioasă, învrednicindu-te tainii Sfintii Cunonim, cu 11 odras de domnești, Dumnezeu de a blagoslovit pe care, de-asemenea, în frica și certarea Lui crescându-i, patru au ajuns mucenici măriți de aceea de la noi, acum auziți. Bucurați-vă că ca scapronie din neființă în această lume v dus. Bucurați-vă că începutul cel bun al fricii de Dumnezeu cu toții l-ați spus. Bucurați-vă că-și dulceața negrăită a Sfințelor Scripturii ați aflat. Bucurați-vă că-și cu o ziua și noaptea din izvoarele lor v-ați adăpat. Bucurați-vă că-și cunoștinței fapta cea bună, ia ți dus, bucurați-vă că și râna voastră nu v-a dat clipă de repaus. Bucurați-vă că zilele cele rele ale acestei vieți bine le-ați ghivernizit. Bucurați-vă că și călătoria a și la limanul ceresc ați sosit. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. Bucurați-vă mult pătimitorilor și stăpânire pântească, fericite, Constantine! Știindu-te, Domn, casa și pe moșia ta, ci mai vârtos ai dorit să domnești prin sfinte nevoințe și sfinte virtuți peste patimii iubita puteră puterea cerească a Hărului Sfântului Duh, mai vârstos decât pe cea lumească. Și acum Domnului strigi împreună cu pruncii tăi și cu Sfetnicul Ianache. Aleluia! Aleluia! ai fost de sfatul cel mare al țării românești să primești a fi domnitor, Căci în vremur mult tulburate prin înconjurări de obști și de vrăjmași, Blândețea și înțelepciunea ta au adus bună o cârmuire, Periciți suntem noi că ți-ai tăiat voia și ai primit greul ceptru domnesc, Că-ți spun tu într Eu și neamul meu vom sluji lui Dumnezeu, Ne-ndemnați pe toți cu dorire a vă striga. Bucură-te, noule Moise, țării Valahiei și a ei propășire, Bucură-te că împreună cu Tainicul Ianache o zești, bună sporire, Bucură-te, feciorule Constantin, al lui Hristos, viteaz Bucură-te, bineurmându-l tu, minunatule Ștefan! Bucură-te, radule, cel de laude de murte! Bucură-te, micule Matei, dar de săvârșitule la minte! Bucurați-vă, podoabe neprețuite, ale țării românești. Bucurați-vă mărgăritare și binecuvântării, ale orașului București. Bucurați-vă mult pătrimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați Bucurați! Ca Sfântului Duh ați ajuns prin mucenicie, că și voi multați ați ajutat poporului Dumnezeu să se zidească în Duh, ridicând mănăstiri, biserici și tipărind cărți cu aleasă hrană duhovnicească. Cum, dar nu vom cânta Stăpânului tuturor, Celui ce-a binevoit a lucrat prin voi cântarea, Aliluia, Culul necredinței și al neștiinței a izgonit, și lumina cunoștinței Dumnezeu a strălucit peste țară. Căci, ca și Solomon, ai iubit Mărite Constantine, pudoaba casei lui Dumnezeu. Din tiparmițe au ieșit sfinte cărți, comori de vindecări, bucuria creștinilor Revlavioși pentru care vă binecuvântăm pe voi, zicând. Bucurați-vă, iubitorilor de sfinte, locașuri și altare! Bucurați-vă, ctitori de mănăstiri și dăruitori de odoare! Bucurați-vă că știpăriturile voastre din popor întunericul risipesc! Bucurați-vă cărțile Sfântului Ierarh, timp în țară lumina, sporesc. Bucurați-vă căci voi tipărirea primei Biblii, în domână ați continuat. Bucurați-vă căci apoi psatirea, cărți de slujbă și zidire sufletească n dat. Bucurați-vă căci cărțile voastre și până astăzi se doresc. Bucurați-vă, Trimea Sfântă, în ctitoriile voastre, toți o slavoslovesc. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine v Pentru toată ortodoxia s-au arătat chiparnețele înființate, s-au restaurat de voi la Znagov și București, cu Vâlcea și Turgoviște Buzău, Tiflis păcând pe creștinii români și greci, Ibiri și Araf. Să cântă cu toți într-un glas, Aleluia! Aleluia! Ne Slavă nepiritoare, ți-ai dobândit Evlaviosule, Domnul Constantin Și după dreptate ai fost socotit în vremea ta Apărătorul întregii creștinătăți ortodoxe Căci cine a năzuit către tine și l-ai trecut cu vederea mă? Sau către cine nu s-a revărsat minostrivirea ta mă? Mai presus de nedește. Iată pentru ce limbi, seminții și popoare scântăție, lui era Arhantim Iviranul, ci împreună pătrimitorilor tăi, unele ca acesta. Bucurați-vă, vașnici apărători, toată ortodoxia, Bucurați-vă că cine sunte stăria, slava și bucuria! Bucurați-vă strâmb de foc ceresc, voi cerul și pământul unici! Bucurați-vă că pentru țara voastră și întreaga lume mijlociți! Bucurați-vă că români și greci cu graiuri alese vă heretisesc! Bucurați-vă că vir și arabi, din inim recunoscătoare vă mulțumesc. Bucurați-vă că lucrarea voastră managerească pentru multe țări însemnat. Bucurați-vă că roadecerești asculesc după ce cu lacrimi asemănat. Bucurați-vă mult pătrimitorilor, martirii lui Brancoveni, care pentru dreapta credință, bine, vați ați voi bucurați Dar cum oare vom putea lăuda noi nefretnicim, Râvna voastră pentru Sfintele lui Dumnezeu Lăcașuri. căci Căciunde nu alții zidit s-au de noi biserici, Mănăstiri, paracrise, schituri, bolnice, trapeze, Pentru toate acestea, din toate părțile minuite de voi, Orașe și sate românești, Mănăstiri din Sfântul Muntea la Tonului, Ca și din Bulgaria, Serbia, Grecia, Albania, Din Ostroavele-i Mării Grecești, Și de peste tot răsăritul ortodox, Până la muntele Sinai și Ierusalim, rasuna cantara Aleluia ah. Cum binecredinciosul voievold Ștefan cel Sfânt în Moldova, Și voi multe și alese lăcașuri de închinăciune ați ridicat prea lor Iar daniile voastre pretutinde ne-au ajuns, Bine ați înmulțit talanții voștri, turnul faptelor voastre cele bune, de se la pentru care auzit. Bucurați-vă că marele mucenic Gheorghem, la Cajul Luminat în București, ne-ați clădit. Bucurați-vă că și Mitropoliei Muntene, frumoasă plopodniță, i-ați Bucurați-vă strigă voi mănăstirile de la sâmbătă, sox, cu sărat și vifuritat. Bucurați-vă și vă veseliți, vă spun cele de la brâncovenii, Bistrița, vâlcea și arnota. Bucurați-vă tainic și cele de la gura motrului. Strehaia și sadova. Bucurați vă auziți despre spre dintr-un lemn mamul și Tismana. Bucuraţi-vă, vă spun bisericile voastre din făgăraș, Scheilor din brașo, Iogna Sibiului. Bucurați vă vi se cântă în cea, sfântul Mucenic tubitru din Goviște. De la Mogoșaia și potlogi. Bucurați-vă mult pătimitorilor, martiri, brâncovenii, care pentru dreapta credință, bine v voi nevoit. bucurați -vă. But Acti turilor tale, Sfânta Mânastire, cu rezii, Menită să fie la de îngropare pentru tine și tot neamurcău. Minunatul ești, poevot Constantin. Dă măsura îndărniciei și râpnele care ai fost și tu Pentru un frumos în țara casului Dumnezeu, Sfânta Biserică. Pentru care niciodată n-ai socotit a fi ceva prea neasemuita a i frumusețe și armonie ne îndeamnă cânta cu glas de lui Dumnezeu. Aleluia! de marmura mormântului, ce ți-ai gătit în biserica cea mare de aici, și ași spină după moaștele voastre sfinte, căci mănăstirea din Harchim și biserica Sfântului Gheorghe din București au primit această comoară de neprețuit. Dar Duhul rugăciunea și urmene pașilor voștri sunt pretutim la cureți și în ce ați ridicat, închipuindu-le în semnul crucii dinprejură. Drept care cu smerenie vă lăudăm, grăind. Bucurați-vă ai marilor împărați bizantini, adevărat următori Bucurați-vă critoria voastră nu are perechem. E ca între luminători. Bucurați-vă că șapte ani la dansa, costenală și foru prege s-a Bucurați-vă că șmeșterul mână a iscusit urzitor, Bijuterii în piatră v-a izgodit. Bucurați-vă, strigat dintr-unălțime, Schitul o de butezătorul, Iman. Bucurați-vă, vă șoptește Arhidiaculul Untăi Mucenic. Din schitul închinatului de Coconul Ștefan. Bucurați-vă, auziți și de la schitul patronat de Apol. Bucurați-vă, fericiți sunteți voi, feciuri dumnești și ai voștri părinți. Bucurați-vă mult pătrimitorilor martiri brâncoveni, care pentru dreapta credință bine va voi. Bukura Mai mult, războașul neamului omenesc, datul minciune și ucigașul de oameni. Multa voastră lucrare se vrșită spre slava lui Dumnezeu, cel închinat între mine și spre folosul întregii creștinetăți, drept slăvitoare, ci împotrivirea pus în calea voastră cea luminoasă. Dar voi, prin rugăciuni stirmi o milostenii și vegheri, vă gătați pentru ziua culunării, și să primiți întâi paharul pătimirii, domnul cântând, Aleluia! Aleluia! Aș văzuți și nevăzuți, a târni satana asupra voastră. Ploaie de pâre, minciuri și viclenii, Învolburând mințile hainului Sultan Ahmed Și sărbaticului său vizir, Ginali Pașa. Voi însă vă în platușa dreptății și vă cu armele luminii, prin smerită pocăință vă întărați, pentru care auziți de la noi așa. Bucurați-vă că iadul cu slugile lui asupra voastră se pornește, bucurați-vă că oastea cerească spre ajutorul vostru grăbește, bucurați-vă economii punei Domnului ce fapte bune pur ura Bucurați-vă că și pentru aceasta veți fi și ne neînfricați. Bucurați-vă că înaintea crudului sultan fiind adus la țăr fruntat. Bucurați-vă că pe băutorul de sânge, vizirul nedumerire la ați aruncat. Bucurați-vă că puterea cea nebiruită a Sfintei Cruce este cu voi. Bucurați-vă, vitej ne de al semilunii cu voi. Bucurați-vă mult pătimitorilor Maradil Grâncoveni, care pentru dreapta credință bine nevoi! cura. Nu pot să spună cum voi De n-am domnesc fiind Și crescuți în desfătări Ați putut merge cu neclintită hotărâre Și pe calea ce-a Cu inim pline de bărbăție Acestea sunt minunile credinței noastre Săvârșite în fiii luminii Ascultării și jertfei lui Dumnezeu Celui întru Sfinții Săi, pentru aceasta împreună să-i cântăm. Alleluia! Alleluia! și Marea Vinerii a Domnului nostru Iisus Hristos. A îngăduit iubitorul de oamenii cu judecățile s-ar întricoșate și ne în noastre întunecate. Să se abată mânia urcii păgnești, asupra casei voastre, celei blagoslovite Plângeau cu amar și jal neostoită toți locuitorii Bucureștiului. Ba chiar și pietrele din drumul vostru, văzându-vă urcați în care și duși spre țarii grande, Sub paza astră, spre fricoșată cercetare, pentru aceasta nici noi nu vom tăcea, ci vom răi. Bucurați-vă că pe Domnul Domnitorilor În pătimire urmați, Bucurați-vă că de împăratul împăraților ați hotărât să nu vă dați. Bucurați-vă cu toții dom și Ginele. Că spre mărturisirea lui Hristos a spornit. Bucurați-vă că dintre voi șase cu luna și slava mucenicească au dobândit. Bucurați-vă și pentru mult îndurerata Doamnă Maria care pe voi vă însoțește. Bucurați-vă că moritei Doamne, ca Sfintei Sofia, durerea inimii mai se sălășluiește. Bucurați-vă căștătura voastră cu lui Sfințitului Mucenic Ignatie s-a asemănat. Bucurați-vă că veșnică răsplătire ce Precum acela de la Domnul Slave ați voat. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brâncovenii, Care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. bucurați -vă. Pătimitorilor, martiri, băgovei, care pentru dreapta credință, mine va Ajunge în cetatea sfântului împărat Constantin, Ați fost arungați în fricoșata temniță șapte turnuri. În beznă și frigul ce înduranți înălățuiți, Duhul cel preasfunt se ruga într-o voi. Cu suspine negrăite arului vă luminam, Vă încălzea și vă întărea Învățându-vă să mulțumiți ferbintelui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Nu putea spune mulțimea casnelor și a chinurilor la care ați fost supuși vreme de aproape patru luni, prin care ați covârșit chiar și pe mulți dintre mucenicii cei de vechime. Îngerilor și oamenilor, v-ați făcut priveliște înfricoșată și de mirare. Lămurindu-vă ca aurul, Cel curățit de șapte ori în foc, Iar noi, lăudând pe Cel ce v-a slăvit, În viață și după moarte, Vă fericim, zicând, Bucurați-vă când temniți și umedă ați fost închisi. Bucurați-vă că la lanțuri și cătușe v-au dat ai voștri părâși. Bucurați-vă că sângerat cumplit. Strugiți ca mucenici de odinioară, oare. Bucurați-vă că cu clește roșit în foc vă au ars pe piept. Și la Bucurați-vă că tărca diamantul ați rămas voi în ortodoxie. Bucurați-vă că ați crezut cu neclintire în viața velcului ceva să fie. Bucurați-vă că Mântuitorul Hristos și prea curata sa mai că dintr-o vă priveau. Bucurați-vă că toți sfinții și toate puterile cerești pentru voi se rugau. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri grâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați nevoit. bucurați -vă. pătimitorilor martiri blâncuveni care pentru Bărătescu praznic, al adormirii Maiciului Dumnezeu. Când împlinai 60 de ani de viață, slăite voevod. Iar doamna Maria ar fi trebuit să o cinstească pe prasânta ei oclutitoare. A fost aleasă de păgânii spre mărirea nenumăratelor tale dureri, căci porțile cele grele ale temniței. Deschizându-se, ați fost aduși înaintea cruntului sultan, a curții sale, și a călăului cu taganul scos, pentru ultima și cea mai gran tuntare, către care îndreptându-vă cu toții, cântați în inimile voastre, Aliluia! Ah, Nereale alilui, istovei străchilor și suferințe în grele lanțuri frecați, cu capete descoperite cu picioare goale și nu mai încăbăși. Au stat și mărturisitori în fața păgânului tiran, care cu de viclean le făgătui viața, dacă se vor lăsa de legea lor și vor trece la legea turcească. Răspunsul vodă. avodă, Brancu noi de legea creștină nu ne lăsăm. Îna n-am născut și am trăit, în ea voim să murim, apoi către copii să-i filor, filo, fi am pierdut tot ce aveam pe lumea asta pământanscă, nu ne-a mai rămas decât sufletele noastre. Să nu le pierdem și pe ele, ci să le ducem curate înaintea Mântuitorului nostru Isus Hristos, să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru. De aceea drepte este ca cum să auziți. Bucurați-vă că-și cuvintelor amăgitoare ale vicranului sultan nu v a plecat. Bucurați-vă că cângerii cu cerești de voi s-au apropiat. Bucurați-vă că la botezul cel din tâi, acum pe celăl sângelui, îl adăugați. Bucurați-vă că ce astfel, toate păcatele voastre cu desârșirele spălați, Bucurați vă oșteni vitești și ai imperatului ceresc. Bucurați-vă, că viclanul șară nu va a putut amăgi cu nimic pământesc. Bucurați-vă că la momire și îngrozire ne plecându-vă. Legea mincinos lui Mahomet ați defăimat, Bucurați-vă că pentru legea cea nouă a darului Și a iubirii lui Hristos ați răbdat și de el v cu încununat. Bucurați-vă mult pătimitorilor martiri brancoveni Care pentru dreapta credință, de nevați ne voi bucura vă mulț pe Și-și-o văit Pentru o clipă ca un prug Înaintea fiorosului gâde, Dar mai apoi îmbărbătându-se Prin cuvintele domnescului său părinte Singur mergând Și-a așezat capul pe butuc Râvnind cu dorire prealuminatice a asfinților mucenici în care va cânta în veci de veci spinte, cele i de o ființă, cine despărțite trimii, Aleluia! Cădeau ca spicele sub seceră, capetele copiilor domnești, Și al credinciosului anache sub ochii voievodului, Din care curgeau părâiașe de lacrimi pentru nespusa dorere vremelică Și apropiata fericire veșnică. Dar în inima lui vitează răsunau cu putere cuvintele pro. Rocești. Iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu, pentru aceasta, după vrednicie, aducem-vă aceste cântări de laudă bucurați vă căci prin tare hotărâre păcatul, moartea și iadul biruit. Bucurați vă că pâiturul de nevoințe Hristos într-o cele cerește ce v primit. bucurați vă că se îngrozesc tiranii și rău credincioşe, privindu-vă sau amintindu și de voi. Bucurați-vă rugătorii bine primiți pentru țară, ne-am ortodoxie și sermoni de noi. Bucurați-vă, clotitorii ai bucureștiului îi mijlocitori pentru toată suflarea românească. Bucurați-vă solitor pentru ea, ca înțelepciune de sus și milă bogată să dobândească. Bucurați-vă și ne lăsați să ne ne pădăm de Sfânta Credință prin viață păgână. Bucurați-vă învingătorilor și cereți îndurare pentru noi de la prea curata stăpână. Bucurați-vă mult păchimitorilor, martir gâncoveni, care pentru dreapta credință bine v-ați Bucurăci va mult pe care pentru drap Care ați viruit și v-ați incunununat? Căutați dintr-unălțimea fericitei și nesfârșitei vieți cerești către noi, cei împovărați de multă, mari grele și nepocăite, păcate, și primind puțină noastră rugăciune ca pe o gândurile pruncească, mijlociți de la Dumnezeul și al îndurărilor, să ne izbăvească de chinurile cele veșnice, ca mântuiți fiind purura. să cântăm împreună cu voi în negrăita bucuria părății sale, Aliluia! Alleluia V-ați încununat, căutați dintr-unălțimea fericitei și nesfârșitei vieți cerești către noi, cei împovărați de multe, mari, grele și nepocăite păcate și primind puțină noastră rugăciune. Ca pe o gândurire pruncească, mijlociți de la Dumnezeul și al îndurărilor. Să ne izbăvească de chilurile cele veșnice, ca mântuiți fiind purura. Să-i cântăm împreună cu voi, în negrăita bucuria în părății sale. Aliluia! all Si v-a țin cununat. Căutați dintr-unălțimea fericitei și nesfârșitei vieți cerești către noi, cei puvorați de multe, mari, grele și nepocăite păcate.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 Hallelujah Hallelujah Trăgind rânțul de aur al noilor martini, cu neasemnare mai curată decât cel de ofir. În cetatea Marelui Constantin, cu îndrăzneală pe Hristos, Dumnezeu ați mărturisit. Și lăpădările pentru bunătățile vremelnice ale acestui vectru fașine, statornic, de ne-ați strobit.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 Credință, bine, v-ați nevoit. Veniți, bine, creștini, să aducem cu vioasă laudem și cântare duhovnicească drept credinciosului voie pot. Constantin, căci pentru părăția cerurilor și pentru neamul acesta, moarte mucegica scă primit din preună cu fiisai, Constantin Ștefan la dumatei și sferniculianache. Pentru aceasta din adâncul inimilor, cu veselitoare glasuri să le strigăm. Bucurați-vă mult pătrimitorilor martiri brâncoveni, Care pentru dreapta credință bine v-ați înepoit. Bucura. But